і нікуди не виходили з квартири вашої сестри. А тож кивнув канонік. «Доведеться мені самому оглянути квартиру», – вирішив слідчий. Капітан автоінспекції сприйняв це як недовіру до себе і невдоволено закусив губу, але не заперечував. Він сам сів за кермо, і Волга з жовтою смугою вздовж кузова випетляла по вузьких львівських, львівських вулицях у напрямі високого замку. Козиренко довіз слідчого і отця Юліана до будинку на Парковій та сам вирішив уже не йти з ними. Постояв біля парадного, роздивляючись. Весь перший поверх займала продовольча крамниця з підсобками. Саме під'їхав грузовик, і вантажник, сперечаючись із шофером, Сербіто кидав у кузов дерев'яні ящики. Ціла гора ящиків лежала із тильного боку будинку. Вантажник таки мав рацію, дорікаючи шоферові за несвоєчасне вивезення тари. Козиренко підійшов до пожежної драбини, постояв, подумки прикидаючи відстань від неї до землі. Високо, не стрибнеш. У кущах, якими заріс схил гори, Щебетало птаство. Козуренко подерся в чагарник. Виліз невдоволено обтрушуючись. У руках тримав довгу палицю. Поклав її в машину. Ще раз обійшов навколо будинку і зустрів отця Юліана і слідчого, які виходили з парадного. Довелося вибачитися перед попом, мовив слідчий, коли Козуренко вивів машину з Паркової. «Не причетний він до цієї справи?» «Так, алібі в нього солідне», – згодився Роман Панасович. Вони під'їхали до управління. У кабінеті на Козуренка вже чекав Владов. Нічого не запитав, але дивився так пильно, що Роман Панасович змушений був пояснити – Щиро кажучи, не сподобався мені святий отець. Емоції, щоправда, поганий порадник. Але чорні сутани не викликають в мене пошани. Зробімо от що, Петре. Треба поселити на тополині сьогодні ж когось з управління. Бажану жінку. Сусідам коли що. Назветься сестрою Суханової. Можливо, вони неї завітають, щоб найняти півбудинку. І захочуть оглянути, то нехай покаже. Друге. Подав Владову разовий талон на телефонну розмову. З'ясуйте, коли цей абонент викликав желихів. Буде виконано, Романе Панасовичу. Владов не йшов, чекаючи дальших вказівок. Усе, Петре, дорогенький, усе. Завтра у вас вихідний. Мене, очевидно, не буде їду в Карпати. На перевалі весна тільки починається, квітує все. А втім, може йти зі мною. Владов завагався, і це не пройшло повз увагу Козуренка. Ну, якщо в тебе інші плани дивись, а то бери з собою дружину, радий буду познайомитись. Для неї це було б святом, зрадів старший лейтенант. Ми давно мріяли поїхати в гори. А на німка. На перевалі ще цвіли яблуні, а в долині за Карпатами уже дозріли черешні. Козиренко купив повний кошик. Вони їли черешні, купалися в крижаній швидкій латориці під свалявою і повернулися на перевал пізно ввечері в голодній й веселі. Петрова дружина була жінка з характером. Владов беззаперечно слухався її, хоч іноді поблажливо усміхався, підкреслюючи, що просто потурає дружині. Та Козиренко помітив, що це навіть подобається йому. Вони зайняли столик у ресторані «Перевал», і Роман Панасович замовив мало не все меню. Любив бути гостинним, Йому подобалися столи щедрі, щоб угиналися від страв, хоч сам їв небагато. Козуренко дивився, як дівчина в барвистому гуцульському одязі розставляла на їхньому столі тарілки і чомусь згадав своє голодне дитинство –